cipőfűzünk. 2017-ben Barack Obama egy videón olyan szöveget mond, ami sosem hangzott el. Számítógéppel rakták össze a képet és a hangot. A deepfake eljárás csupán az egyik látványos példa arra, hogy az emberiség olyan keresztúthoz ért, amire nehezen található, morálisan elfogadható válasz. Csak bámuljuk a videót, és nem akarunk hinni a szemünknek és a fülünknek. A mesterséges intelligencia korábbi kép- és hanganyagok felhasználásával képes lemodellezni bárkinek a test- és szájmozgását, a szöveget kiegészíthetik egy jó szinkronszínész mondataival, a manipulált végeredményt pedig szinte képtelenség megkülönböztetni a valóditól. Felmerült bennem, ha rólam is készülne ilyen videó, talán azt se tudnám eldönteni, melyik vagyok én, is nézném egymást. A valóság és az álvalóság, az igazság és az áligazság úgy csúszott egymásba napjainkban, mint korábban soha. Pavlov laboratóriumában a tanítványai megtanították az állatoknak, hogyha olyan ábrát látnak, ami egy körtábrázól, akkor táplálékot kapnak. Ha az ábrán ellipszis látható, akkor áramütés éri őket. Aztán elkezdték közelíteni egymáshoz a két geometriai formát. A kört apránként összenyomták, az ellipszist széthúzták. Egészen addig, amíg az állatok meg tudták különböztetni a két formát, addig a Pavlovi reflexnek megfelelően a körre megindult a nyálelválasztásuk, az ellipszisre pedig nyugtalanul rohangálni kezdtek. Amikor a két ábra, mint a valóság és az álvalóság összecsúszott, a különbség már nem volt érzékelhető, és a kísérleti állatok nem tudták eldönteni, hogy jutalom vagy büntetés lesz a részük, egyes állatok agresszívek lettek, míg mások szűkölve behúzták fülüket, farkukat, és csak abban reménykedtek, hogy megúszák a bizonytalan helyzetet. A pszichológusok megfigyelték, hogy szélsőségesen bizonytalan helyzetekben az embereknél is hasonlók a reakciók, mint az állatoknál az úgynevezett kísérletes neurózisban. A bizonytalanság tehát szorongást és agressziót szül. A szorongás feloldására pedig gyakran nem racionális válaszok születnek. Ez is a táptalaja az összeesküvés elméleteknek, amelyek a bonyolult jelenségekre leegyszerűsítő álmagyarázatokat kínálnak, azt az illúziót keltve, hogy a nehezen átlátható összefüggések mögött titokzatos gonosz szándégok rejtőznek. A varjak és más madarak is ismerik az embernél az iskolákban és munkahelyen tapasztalható csoportos zaklatást. Addig üldözik nappal rikácsolva az uhut, a macskát vagy más éjszakai vadászó állatot, míg az elmenekül a területről. Az összeesküvés elméletek és az álhírek tömeges megosztása a csoportos agressziónak ezzel a típusával lehet rokon. A titokzatos, idegen hatalmaktól való közös félelem erősíti a konteó hívekben a csoport összetartozást. Alkalmas az egyéni kudarcok magyarázatára, egyben felment a felelősség alól is, ők semmiről ne tehetnek, minden, ami rossz, az a gonosz háttérhatalmak, szabadkőművesek, zsidók, liberálisok, nagytőkések, brüsszeli bürokraták, gyíkemberek műve. Az összeesküvés elméletek elsősorban a korábbi előítéletek megerősítésére szolgálnak. Egy kutatás szerint például az arabok 80 a elhiszi, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadást nem az Al-Qaida hajtotta végre, hanem az amerikai és az izraeli kormány jóváhagyásával történt. Ebben a hitükben az sem ingatja meg őket, hogy bebizonyosodott, a 19 terrorista az Al-Qaida szervezet tagja volt, és Osama Bin Laden maga is vállalta a felelősséget a terrortámadásért. A COVID-19 járvány idején a Conteo hívőket a hiteles kutatóintézetek és tudósok cáfolatai sem zavarják abban, hogy akár egymásnak ellentmondó híreszteléseket is terjesszenek. A. A vírus nem természetes mutáció, hanem gonosz emberi manipuláció eredménye. B. Nincs is vírus, az egész csak hatalmi játszma. A maszktól pedig megfulladunk. C. A vírust a kínaiak szabadították a világra a vuháni laboratóriumból, hogy tönkretegyék az amerikaiakat. D. Az amerikaiak szabadították Kínára, hogy megőrizhessék a világgazdaságban betöltött vezető szerepüket. E. Bill Gates és Soros György szabadította a világra, hogy megtizedeljék az emberiséget. F. Bill Gates és Soros György titokban már kifejlesztették a vírus elleni vakcinát, és azért szabadították a világra a kort, hogy sok pénzt keressenek az ellenszerrel. G. A vakcinák nem érnek semmit, inkább ártanak, mint használnak. H. A járvány az 5G hálózat miatt van. Stb, satöbbi. Sat többi. A járványok fertőzések nem új keletűek. Évezredek óta együtt élünk, Együtt halunk velük. A vallások előírásokkal védekeztek a járványok és fertőzések ellen. Mert az egészségügyi felvilágosítás és ráolvasások már akkor se hatottak. A sivatagi népeket, muszlimokat, zsidókat, a vallásuk tiltja a sertés fogyasztásától. Mert a melegben a sertés hús hamar romlik. A zsidók kóser konyhája különkezeli a teljes és a húsos edényeket. A vallásos muszlim halálkonyha tiltja a kagyló, a szárazföldi pikkelyesek és a ragadozó madarak fogyasztását. A hinduk túlfőzik az ételt, mert az sterilizál. A halottakat ezeken a vidékeken nagyon gyorsan eltemetik vagy elégetik. A vallásos hit szerint, hogy a lélek ne szenvedjen a halott testben, valójában, hogy elkerüljék a járványokat. A fiúk körülmetélése eredetileg szintén a fertőzések elkerülésére szolgált, ahogy a muszlimoknál a napi ötszöri ima előtt a kötelező bemosakodás, a zsidónőknél a rituális fürdő is, mert az emberek az isteni büntetéstől már akkor is jobban tartottak, mint a kosztól. Számos kultúrában, például Indiában, Mongóliában, csak jobb kézzel illik kínálni és enni, mert a bal kezet altestük megtisztítására használják. A húsos ételeknél eredetileg a fűszerek is, a rozmaring, a fokhagyma, a a fertőző rovarok távoltartására szolgáltak. Hogy a fűszerektől sokkal ízletesebb az étel, az már csak az egészségügyi előírásoktól független szerencsénk. Talán ha a maszkviselést a rendszeres készfertőtlenítést, a távolságtartást ma is vallási előírások követelnék meg, kevesebb vita lenne -e körül. Régen a járványokat, a dögvészt, a kolerát, a tifuszt, a himlőt isteni büntetésnek vagy boszorkányok gonosz varázslatának tekintették. Manapság... A járvány bűnbakjainak kikiáltott személyek elleni rémhírterjesztés alig különbözik az egykori boszorkányüldözésektől. Jól felismerhető mintája a középkori misztérium játékok, illetve a gyerekes filmek. Az első esetben Bill Gatesre és Soros Györgyre a sátán szerepét osztották, míg a másodiknál ők a világhatalomra törő főgonoszok, akiket a szuperhősök majd jól legyőznek. A járványok, a gonoszok ármánykodásától függetlenül is rengeteg keserűséget okoztak. Elegendő csupán az utóbbi évszázadra gondolni, amikor a TBC, a diftéria, a himlő, Európában is népbetegség volt. A 20-as években a spanyol nátha 50 millió áldozatot követelt, többet, mint az első világháború. Az 50-es években a járványos gyermekbénulás még az egyik legfélelmetesebb betegség volt. A 60-as években a fekete himlő sok millió embert fertőzött meg, a 70-es években a vérzéses lázzal és magas halálozási arányjal járó Ebola tartotta rettegésben Afrikát, a 80-as évek járványa az AIDS, a 2000-es éveké a SARS, 2009-ben diagnosztizálták Mexikóban a sertésinfluenzát, 2012-ben a közelkeleten a merszt. A járványok többsége ma is ugyanúgy pusztítana, ha nem lennének védőoltások, gyógyszerek, de a kanyaró a mai napig évente több százezer a malária évi egymillió áldozatot szed. A fertőzött gyerekek negyede ma sem éli túl ezeket a betegségeket. Peter Doherty, Nobel-díjas Ausztrál víruskutató, professzor, 18 éve folyamatosan figyelmeztet a világjárvány veszélyére. A rossz indulatú ellentétben Bill Gates is évek óta mondja, hogy a kormányok nincsenek megfelelően felkészülve egy esetleges világjárványra. A Bill és Melinda Gates Foundation az elmúlt években több milliárd dollárt költött a hív, a TBC, az Ebola, az influenza a malária elleni küzdelemre. Csupán 2012-ben két milliárd dollárt adományoztak a malária elleni harcra. 2019. októberében pedig csupán néhány hónappal a COVID-19 járvány kirobbanás előtt pandémia gyakorlatot tartottak, melyel igyekeztek felhívni a figyelmet a veszélyre. Az összeesküvés elméletek terjesztői ezt is ellenük fordították. Lám ők már tudták nyilván azért, mert ők csinálták, hogy az általuk kifejlesztett vakcinával majd sok pénzt keressenek. Holott megbízhatóan tesztelt vakcina csupán most hangos könyvünk felvétele idején van, pedig szerte a világon 200 laboratórium étnap éve téve egymással is versenyezve dolgozott rajta. a járványok idején is a szegény országok megsegítésére buzdít. A német kormány is időben ébredt. A Bundestag már 2013-ban a SARS és a MERS-járványt követően tanulmányt rendelt a Robert Koch intézet szakmai felügyeletével a tüdőgyulladásos megbetegedéssel járó, levegőben terjedő koronavírus járványról. A korai felkészülésnek köszönhetően 2020. április elején már 15-20 ezer szabad, intenzív ágy állt a németek rendelkezésére, ezzel tudtak segíteni négy másik országnak is. Az összeesküvés elméletek egy része azért is tűnik hihetőnek, mert összeesküvések valóban mindig léteztek a politikában, a diplomáciában, az üzleti életben. Elegendő Julius Cézár meggyilkolására, a középkori királygyilkosságokra, a náci Németország és a sztálini Szovjetunió közötti Molotov-Ribbentrop-Paktumra, az 1948-as kék választási csalással elért kommunista hatalom átvételre, az 1956-os magyar forradalom elleni szovjet-amerikai-jugoszláv titkos megállapodásra, a Voltergei botrányra, napjaink gyanús üzleti összefonódásaira gondolni, hogy csak pár példát említsünk. Világméretű háttérhatalmakra azonban sem a múltban, sem a jelenben nincs bizonyíték. Az összeesküvés elméletekkel nehéz vitatkozni, mert nem az értelemre, hanem az érzelmekre épülnek. A Konteó hívők és a kritikusaik pedig eltérő információ buborékokban élnek, amelyek között alig van átjárás. Ezeket a teóriákat tagadni sem érdemes, inkább fel kellene készülni rájuk. Ha valaki azt mondja, hogy lóg a cipőfűzőnk, lenézzünk a lábunkra. De ha április elsőjén mondják, gyerekkorunk óta gyanakszunk, hát ha csak egy gyerekes ugratás a bolondok napján. Lassanként rászorulunk, hogy ezt a készenléti állapotot idézzük fel a hírek olvasásakor. Csak hogy ez már nem olyan tréfás. A kontéuk nagy ellentmondása, hogy végül nem csökkentik sem a szorongást, sem a bizonytalanságot. Az álhírek pedig folyamatosan aláhassák a sajtó, a politika, a demokrácia hitelét. Látszólag elitellenesek valójában a tömegeket akadályozzák abban, hogy hiteles információk birtokában dönthessenek saját sorsukról. A hatalmi politika éppen erre használja az álhíreket és az összeesküvés elméleteket. Mit kezdjünk ilyen körülmények között az egyre fenyegető bizonytalanságunkkal? Dugjuk a fejünket a homokba, és reménykedjünk egy elképzelt ideális világban? Vagy felismerve a szorongató ellentmondásokat, hagyjunk fel egy átlátható, tisztességes világrend reményével? A racionális gondolkodás kétség kívül az emberállat sikerének egyik fontos tényezője az élővilágban. Azonban... Messze nem gondolkodunk olyan észszerűen, mint azt különösen a felvilágosodás óta feltételezzük. Döntéseinkben, emberi kapcsolatainkban, de még az üzleti életben is kiemelkedő szerep jut az érzelmeknek és az agyunk egyéb torzításainak. Rendszerint túlbecsüljük a világ működésével kapcsolatos tudásunkat és alábecsüljük a véletlen és a szerencse szerepét. Írja némi kép kortászár korábbi gondolataira is rímelően Daniel Kahneman, aki pszichológusként közgazdasági nobel díjat kapott az eredményeiért. Milyen büszkék voltunk arra, hogy saját akaratunkból tudatosan vagy intuícióból hozzuk meg a döntéseinket. Az agykutatás és az idegtudomány újabb eredményei azonban azt bizonyítják, hogy a választásaink nem szabad döntések, hanem biokémiai mintafelismerések alapján születnek. Az agyunk, akár egy szuperszámítógép, neuronok milliárdjait futtatva a korábbi tapasztalatainkból a másodperc töredéke alatt valószínűség számításokat végez, és ennek eredménye lesz a döntésünk. Sokan állítják, hogy a megfelelő szenzorokkal ellátott mesterséges intelligencia képes lesz felismerni ezeket a biokémiai mintázatokat, és az embernél is pontosabban és gyorsabban tudja majd elvégezni a feladatokat. Rugalmas hálózatokba szerveződve, állandóan frissülve, az emberi tapasztalatok egyre részletesebb elemzése alapján hozhatja meg a döntéseit. Azt mondják, a jövőben a mesterséges intelligenciára hagyatkozhatunk majd az orvosi diagnózisoknál, a gazdasági, pénzügyi és jogi döntéseknél, a mesterséges intelligencia hozza majd a megfelelő politikai döntéseket, előrelátóbban, mint az ember, és milliók munkáját lesz képes helyettesíteni. Mi történik majd, kérdezi Yuval Harari, ha az algoritmusok képesek lesznek jobban megérteni az emberi érzelmeket, mint Shakespeare vagy Mozart. A mesterséges intelligencia akkor talán Tökéletes műalkotásokat is létrehozhat? Alig, ha tűnik valószínűnek. Azt még el lehet képzelni, hogy a mesterséges intelligencia nézhető hollywoodi típusú filmeket, televíziós sorozatokat, közhelyes, rutinszerű festményeket készítsen, slágereket és sikerregényeket írjon. Ezek most is klisék alapján készülnek. De a politikai döntések... Nem a mindenki számára ideális változatokat keresik, hanem politikai és üzleti érdekek hatalomtechnikai megfontolásai alapján születnek. A mesterséges intelligencia hozhat hasonló rutinszerű döntéseket, mint ma a politikusok, de ideálisakat nem, mert ahhoz morál, tisztesség, emberség, hit, empátia, könyörület, kritikus gondolkodás is szükségeltetik. Márpedig erre egy gép alig, lesz alkalmas. Erre csak a természetes intelligencia, az ember képes. Az ember lenne képes. A valódi művészet is a korábbi klisék meghaladásáról szól. Nehezen képzelhető el, hogy a mesterséges intelligencia, ami csak már létező, betáplált mintázatok alapján működik, meghaladhatná az eredetien gondolkodó emberi elmét, új értékrendet korábban nem létező alapvetéseket tegyen. Marcel Duchamp egy közönséges boltban vásárolt piszoárt küldött álnéven a Függetlenek szalonjára, ráírta R. Mutt 1917, a műnek pedig a forrás címet adta. A kiállítás rendezői, noha korábban megállapodtak abban, hogy nem zsűriznek, hajlandók elfogadni bármilyen beérkező művet, megtagadták a vizelde kiállítását. A forrás nagyon hasznos tárgy lehet a maga helyén, de az a hely nem egy művészeti kiállítás, mert ez a tárgy semmiképpen nem nevezhető műalkotásnak. Közölte az igazgató testület az újságírókkal, amikor a vitás ügyről érdeklődtek. A testület zavara és véleménye méltányolható. Ugyanúgy gondolkodtak, ahogy azt a mesterséges intelligencia tette volna a helyükben. Hiába kutattak a kiállítás rendezői a neuronhálózatukban, a mesterséges intelligencia is hiába kutatott volna az algoritmusokban, ilyen mintázatot nem találtak. A provokatív francia művész alkotása mégis a 20. és 21. század talán legnagyobb hatású művelet. A kópjái is milliókért keltek el, mert felforgatta a hagyományos gondolkodást. A modern művészetben elsőként világított rá a kreativitás és a találtárgy, az eredeti és az utánzat, a művészi színvonal és a műkereskedelem, a művészi szabadság és a művészi hagyományok számos máig vitatott ellentmondására. Noha a mesterséges intelligencia ugrásszerű fejlődése egyelőre a jövő dilemmái közé tartozik, a digitalizáció szerepének átalakulása kiváltképp a világjárvány hatására már a jelen húsba vágó problémája. Az IMF szerint például a távmunka mértékének kényszerű felgyorsulása még nagyobb társadalmi egyenlőtlenséggel járhat. A vizsgált 35 országban 100 millió ember számára okozhat nehézséget a technikához való megfelelő hozzáférés hiánya. Átalakulhat a globalizáció jelenlegi formája is. Ha a multinacionális vállalatok, amelyek az olcsóbb munkaerő érdekében gazdaságilag elmaradottabb országokba helyezték át a gyártást, visszaviszik a termelést az anyaországokba, Megnőnek az előállítási költségek, ami felhajtja a termékek árát, és széles tömegek számára szűnnek meg a munkalehetőségek a gazdaságilag fejletlenebb országokban. Teljes iparágak kerültek már is nehéz helyzetbe, többek között a légiközlekedés, a turizmus, a vendéglátóipar, a kereskedelmi hálózatok, a szórakoztató és művészeti ipar, kormányok és bankok mentőcsomagjaira, hiteleire szorulnak, ami befolyásolja majd a nemzeti jövedelmet és a bankrendszert. Sürgetővé válik a közpénzből fizetett nemzeti egészségügyi ellátórendszer fejlesztése a magánegészségügy rovására, mert az utóbbit sokan nem tudják megfizetni. A kontaktkutatás által használt telefonos követő applikációk, valamint a kötelező tesztek következtében sérülnek a személyiségi jogaink miközben a központi hatalom befolyása egyre csak nő. Egyes szakértők szerint akár a teljes gazdasági és politikai világrend is átalakulhat. A nemzetközi szövetségi rendszerekkel és a különböző országok stratégiájával együtt tovább nő a bizonytalanság. A járvány kapcsán egyelőre azonban még csak annyit látunk, amit már korábban is tudtunk, hogy az ember bonyolult és összetett lény. Képes maga és mások érdekében szabályokat követni, maszkot hordani, bezártságban élni, a szükséges munkában, tanulásban és társas kapcsolataiban átváltani a közvetlen emberi kommunikációról online üzemmódra. Tud megható módon, magának és másoknak is lelki vigaszt nyújtva, ismeretlen szomszédokkal erkéjen énekelni, képes tettekkel és anyagilag, Nagyvonnanúan segíteni a rászorulókon. Másfelől meg tud önző módon, még ilyen vészhelyzetben is csak a saját meggazdagodására gondolni, kirabolva azokat az embertársait, akiket a vírus, gazdasági hatásai már amúgy is a földbe döngöltek. Egyik változat se ismeretlen. Láthattunk hasonlót a háborúk és a természeti katasztrófák idején is. Az ember nem jó és nem rossz. Az ember, az ember. Míg a ember is, aki nem úgy viselkedik, ahogy az egy embertől elvárható, az is ember. Ami az, az. Ami nem az, az is az. Mondta ugye ugyebár. Több haszonnal kecsegtetne, és közelebb járnánk a valósághoz, ha az emberekhez nem érzelmi alapon közelítenénk, hanem igyekeznénk megérteni a viselkedésük mozgató rúgóit. Utána őket azután is ráérünk. Talán az is hasznosabb lenne, ha nem egy megfoghatatlan boldogságban reménykednénk, és amikor nem sikerül elérni a lehetetlent, haragunkat csalódottan a világ ellen fordítanánk, hanem megpróbálnánk megérteni a világ működését, beleértve az előttünk álló újabb traumákat is. Igen ám, de milyen modell szerint? Hiszen a világtermészetét a tudósok is csak modelekben próbálják leírni.